Tada nam je Izaja pokazao da je iscijeljenje u cijeni otkupljenja. Čitam Izaju 53. poglavlje, stih 4 i 5. A on je naše bolesti ponio. Naše bole nas je uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane i scjeliše. Zatim Matej, osmo poglavlje, stihovi 16 i 17. A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi. Da se ispunište rečanu po Izaji proroku, on slabosti naše uze i boli ponese. Zatim 1. Petrova, 2. poglavlje, 24. stih. On, koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo, da umrijevši grijesima, pravednosti živima, On, čijom se modricom izliječi ste. Galačani, treće poglavlje, stihovi 13, 14 i 29. Krist nas otkupi od proklestva zakona, Postavši za nas prokletstvom, jer pisano je, proklet je tkogod visi na drvetu, da u Kristu Isusu na dođe blagoslov Abrahamov, da obećanje duha primimo po vjeri. Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju. Kološanima prvo poglavlje stihovi 12. Do 14. S radošću zahvaljujući ocu koji vas osposobi za dioništvo u bašteni svetih u svjetloste. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina ljubavi svoje u kome imamo otkupljenje odpuštenje grijeha. Kološanima drugo pogavlje stihovi 10 i 15 Ispunjeni u njemu koji je glava svakog vrhovništva i vlasti. Skinu vrhovništva i vlasti javno to pokaza u pobjedničkoj povrci, s njime vodi. Hebrejma deveto poglavlje stih 12 I ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u svetinju i nađe vječno otkupljenje. Efežanima 5. poglavlje Stih 30 Doista mi smo udovi njegova tijela Prvim solunjanima Pogled je 5 Stih 23 A sam Bog mira Neka vas posvema posveti I cijelo vaše biće Duh vaš I duša i tijelo Neka se bezprijekornim Savršenim sačuva Za dolaza gospoda našega Isusa Krista. Hošea 13. pogledlje, stih 14. Ja ih izbavite od vlasti podzemlja, od smrti ću ih spasiti. Gdje je tvoja kuga, o smrti, gdje je pomor tvoj? Izlazak 20. pogledlje, stih 12. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da gospod, bog tvoj. Ponovljeni zakon, četvrto poglavlje, stihovi 39 i 40 Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce Gospod je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji drugoga nema Drži njegove zakone i njegove zapovjedi koje ti dajem danas Da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslje tebe da dugo poživiš na zemlji koju ti gospod, Bog tvoj daje za uvijek ponovljeni zakon peto poglavlje stih 33 slijedite potpuno put koji vam je gospod, Bog vaš označio da tako uzmognete živjeti, imate sreću i dug životu zemlji koju ćete zaposjesti ponovljeni zakon 11. poglavlje Stih 21 Da vaši dani i dani vaših sinova u zemlji Za koju se gospod zakleo vašim ocima da će im je date Budu brojni kao dani nebesa nad zemljom Prva knjiga ljetopisa 29. poglavlje 28. stih On, David, umro je u lijepoj starosti Na se života, bogatstva i slave Job, peto poglavlje, stih 26. U grob tičeš leći kada budeš zreo, kao što se žito snosi kad dozori. Job, 42. poglavlje, 17. stih. Poslije toga Job doživje dob 140 godina i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do četvrtog koljena. Potom umrije Job star, nauživavši se života. Izlazak 15. pogledlje, 15. stih. A ti ćeš kocima svojim u miru poći. U sretnoj starosti bit će sahranjen. Izlazak 24. pogledlje, stih 1. Abraham bijaše već ostario, zašao u godine. Gospod je Abrahama blagoslovio svemu. Izlazak 25. poglavlje, stih 8. Zatim Abraham preminuo. Umrije u sretnoj dobi, star i pun godina, te bi pridružen svojim precima. Psalam 90, stih 10 Zbroj naše dobe 70 je godina, ako smo snažni i 80. Psalam 91, stihovi 10 do 16 Nećete snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti, Šatoru tvojmu Jer anđelima svojim zapovjedi Da te čuvaju na svim putima tvojim Na rukama će te nositi Da se ne spotakneš o kamen Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu zgazićeš lavića i zmiju Izbavit ću ga jer me ljubi Zakrilit ga jer poznaje ime moje Zazvaće me A ja ću ga uslišiti s njim ću biti u nevolje, spasit ću ga i proslavite. Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat mu spasenje svoje. Mudre izreke, treće poglavlje, stihovi 1 i 2. Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke i tvoje srce neka čuva moje zapovjede, jer će ti produliti dane iz životne godine i podariti spokojstva. Izreke treće poglavlje stihovi 13 do 18 Blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost jer bolje je steći nju nego steći srebro i veći je dobitak ona i od zlata. Skupocijenija je od bisera i što je god tvojih dragocjenosti s njome se porediti ne mogu. Dugio je život u desnoj ruci, a u je bogatstvo i čast. Njezini su putovi, putovi miline, i sve su njene staze pune spokoja. Ona je stablo života, onima koji se nje drže, i sretan je onaj tko je zadrži. Izreke deveto poglavlje, jedanajsti stih. Pomeniti se umnožavaju dane i množeti se godine života. Izreke 10. poglavlje stih 27. Strah gospodnji umnaža dane, a opakima se prekraćuju godine. Propovjednik poglavlje 7 stih 17. Ne budi preopak i ne budi lud, zašto bi umro prije vremena? Izaja pogledje 40 stih 31 Al on ma što se u gospoda uzdaju snaga se obnavlja Krila im rastu kao orlovima trče i ne sustaju hode i ne more se. Izaja 65 pogavje stih 22. Neće se više graditi da drugi stanuju niti saditi da drugi uživa Vijek naroda moga bit će ko vijek drveta i zabranici moji dugo će uživati plodove ruku svojih. Efežani šesto poglavlje stihovi 1 do 3 Djeco, slušajte svoje roditelje u gospodu, jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku, to je prva zapovijed s obećanjem, da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. Po ovome se jasno vidi da nam je naš Bog i Otac obećao dug život i da želi da imamo dug život.